E allora buonasera e buon ascolto ancora con Alberto Castagnola per parlare questa volta più di ambiente che di economia, giusto? Beh, eh, secondo me sono tutto collegati quindi non faccio più differenza. Sì, assolutamente sono d'accordo ma insomma comunque non parleremo di finanza forse. No, non parliamo eh. di finanza però insomma... Allora, eh, posso cominciare? Allora, il tema, di, cioè i due temi di questa sera sono in pratica eh, la diffusione della plastica e il contenuto di acqua. Questi sono i due temi eh, in generale. Eh, sto lavorando su alcuni testi che sono di, di recente usciti, quindi vi do gli ultimi aggiornamenti in materia. Noi, delle eh, de isole di plastica nella parte dell'oceano. pacifico ne abbiamo già parlato a suo tempo e quando ancora questo discorso non era molto in circolazione adesso eh, ci, cominciano ad esserci addirittura delle ricerche specifiche su quelle zone e soprattutto è cambiata la dimensione del problema cioè l'isola di plastica isole di plastica continuano a esserci stanno aumentando però mano a mano che si sono fatti dei viaggi per verificare in quella zona che cosa succedeva ma sono state fatte anche delle ricerche cioè prelevando campioni eccetera e si è visto che in quelle aree o comunque in quella grande area che è più grande del due volte del Texas insomma no cioè per dare un'idea tanto per notare di grandezza Eh, ci stanno i galleggianti, cioè tutti quegli oggetti di plastica che essendo vuoti o essendo dei contenitori eh, galleggiano e il problema è che lì ovviamente continuano eh, lo sversamento dai fiumi dei, dei paesi sia della costa degli Stati Uniti sia della Cina e del Giappone dall'altra parte e queste correnti continuano a portarli in quell'area. problema grosso E che facendo le indagini, quindi ripescando con delle speciali reti molto piccole, si è visto che c'è un enorme quantitativo di plastica dispersa nell'oceano. Quindi quello che si è visto, cioè questa immagine pesante, è solo una parte del fenomeno. E quindi le indagini hanno cominciato a far capire una serie di altri eh, fenomeni. Primo di questi è che la plastica si deteriora e quindi mano a mano che è esposta al sole, all'azione dell'acqua salata, eccetera, eccetera, eh, si diventa il polimero iniziale, cioè diventano delle piccolissime palline che girano in, per l'acqua. E questa roba ha degli effetti terribili di cui adesso parleremo. L'altro fattore che è stato accertato, e poi faranno ulteriori ricerche per precisarlo meglio, è che questa plastica è stata trovata anche a 2.500 metri sott'acqua, cioè a 2,5 km sott'acqua. Quindi non c'è nessuna, e dall'altra parte alcune prime indagini che sono state fatte sulla costa, cioè in un'acqua relativamente più bassa, Eh, dice che ci sono i sedi stanno i sedimenti, cioè tutto quello che è la, la base del, del eh, mare e delle, e delle coste è pieno di plastica, nel senso che nel col tempo si è accumulata questa presenza massiccia di elemento inor inorganico ma che ha degli effetti sulla, sulla vita estremamente pesanti. Poi mano mano che si vedevano queste cose si sono cominciate a verificare anche altri elementi cioè da dove viene questa plastica. Allora è chiaro che una parte di questa plastica viene dal consumo normale, diciamo, dei normali cittadini i quali buttano nel, questo nei vari cassonetti una parte dei cassonetti c'è per esempio in questo libro che sto finendo di leggere dice se uno fa un giro si rende conto che ci sono eh, buste di plastica che vanno via col vento e che escono anche dai eh, camion della mondezza che eh, vanno in giro, che vanno alla discarica, oppure dalla stessa discarica con un colpo di vento continuano a diffondersi questi oggetti di plastica. E ultima questione, hanno cominciato a fare delle indagini Eh, sistematiche cioè non un fiaggiamento di una eh, singola foca o di un singolo cetaceo hanno cominciato a fare ricerche sistematiche ogni volta che c'era una moria di uccelli o una moria di animali marini e sempre hanno trovato che gli stomaci di queste povere bestie sono pieni di pezzi di plastica e questi pezzi di plastica sono Hanno cominciato a pensare, a ipotizzare, ma poi l'hanno verificato in concreto, che eh, molte volte sono gli stessi genitori che danno dei pezzi di plastica confondendoli per degli oggetti animali, delle specie viventi, che li donano ai cuccioli, perché ci, ci si vedono i piccoli degli albatri, in particolare quelli che l'albatro dai piedi neri, che sta sempre in quella parte del nord del Pacifico, il quale ogni volta è pieno cioè, in questo libro ci stanno delle foto impressionanti della autopsia diciamo di questi povere bestie eh, le quali sono piene cioè, non, eh, quindi con tutto quello che può significare in termini di morte precoce delle, dei cuccioli e viceversa di morte degli eh, animali più grandi stesso discorso per tutte le, le balene e tutte queste cose qui ultimo punto Per, per descrivere un po' questa attività di ricerca che è stata fatta eh, l'ultimo punto è stato cominciare a vedere che cosa eh, cominciare a vedere eh, quali sono gli effetti eh, diciamo dal punto di vista della morti degli animali che stanno sulla superficie marina o nel, nelle profondità degli abissi perché lì comincia il problema della catena alimentare, cioè il discorso è un po' complicato, però c'è ci tutto quello che si chiama il plankton o il fitoplancton, cioè sono questi animalini o queste erbette piccolissime microscopiche che però sono mangiate da degli animaletti più grandi i quali a un certo momento però cominciano a mangiare la plastica, cioè arrivati a una certa dimensione superiore ai due mm cominciano a mangiare la plastica. E a quel punto nella catena alimentare, cioè gli animali che stanno verso la fine della catena alimentare o l'animale uomo che mangia il pesce o mangia un pezzo di carne di balena, il quale comincia a mangiare l'accumulazione delle sostanze tossiche contenute nella plastica, che però sono arrivate non attraverso l'ingestione diretta dell'animale di maggiori dimensioni, ma dal fatto che quell'animale sia nutrito di plankton e di altri, il famoso krill, eccetera, eccetera. Cioè, allora, questo, quindi le ricerche hanno cominciato a diventare una... cosa abbastanza sistematica. Non sono ancora delle ricerche, come posso dire, statali, perché a livello eh, degli Stati c'è ancora poco che viene fatto in maniera sistematica. E infatti questo testo che sto finendo di leggere è scritto da una serie di persone che con piccole barche stanno facendo una serie di viaggi e stanno però facendo delle raccolte sistematiche, cioè in sostanza delimitano una zona di oceano e fanno dei prelievi a distanza di alcuni metri sempre con la stessa rete e a tempi precisi e poi per ogni prelievo che fanno eh, come dire, analizzano il tutto lo, e lo analizzano per vedere se sono plastiche colorate di che dimensioni, a che punto stanno, se sono plastiche... Eh, vecchie, cioè che stanno dentro al mare da parecchio tempo e via dicendo. Quindi, e poi confrontano questo con il viaggio successivo, dove fanno lo stesso tipo di prelievo, però in epoche, per esempio, d'inverno invece che d'estate e via dicendo. Quindi questo per cominciare a tenere in conto non solo delle correnti, ma anche delle variazioni nelle correnti. Eh, ultimissimo aspetto, c'è un, un gruppo in, negli Stati Uniti che sta seguendo questo aspetto qua, sono tutte le cadute cosiddette accidentali per esempio di container che eh, stanno sulle navi in porta container colpite da una tempesta, una parte di questi container cade In acqua, se contiene degli oggetti di plastica, eh, c'è improvvisamente c'è un aumento che a distanza di un anno si trova eh, nella zona di plastica. Non so se è chiaro, cioè si sì, riesce C'è la famosa storia delle paperelle, non so se ne abbiamo già parlato. C'è stata una volta che è caduto un, cont una, un container o alcuni container che contenevano delle paperelle gialle di plastica, quindi galleggianti. per per bambini, insomma quelle vengono messe nel bagnetto dei bambini. E a questo punto, siccome le sapevano quando erano entrate in acqua e da quanto è, a, sono riusciti a, a rifare, a recuperare, a tracciare tutto il percorso che avevano fatto, perché non solo erano galleggianti, ma erano facilmente riconoscibili. Però questo avviene sistematicamente per ogni contenere che cade in acqua o per ogni naufragio di nave più o meno piccola perché tutti i materiali in plastica che sono a bordo di una nave o di uno yacht o di una barca a vela eh, fanno la stessa fine delle altre cose. E la cosa più, più grave è tutta quella dei, delle reti Perché moltissimi pescatori certe volte quando un numero troppo grande di animali si è impigliato nella rete non la recuperano, la lasciano in mare. Però questa roba diventa un, come dire, un balloppo no? al quale si attaccano altri pezzi di plastica. Ci stanno delle foto incredibili da questo punto di vista. Uno di questi è andato a finire nell'elica eh, del signore che stava facendo un'indagine. quindi questo in acqua ha dovuto tagliare tutta questa rete fino a liberare l'elica e per ora ci sono i cirripedi cirripe, e che si attaccano e che cominciano a vegetare su questo grosso ammasso il problema è che fin quando è grosso succedono poche cose oltre che a inquinare tutta la zona e il problema è quando sono piccoli pezzettini di rete che continuano a colpire gli animali. L'ultimo che ho letto era sul giornale di due giorni fa di un delfino che si è eh, impigliato in una rete che vicino alle coste italiane e però non sono riusciti a, a trattenerlo e questo si è andato verso il largo e la notte non l'hanno più trovato e ora bestia è morta perché dopo un po' non riescono a liberarsi. Quindi eh. però questi non sono episodi. perché i numeri sono di alcune decine di migliaia di albatri eccetera eccetera c'è tutto il numero delle foche è estremamente alto quello che si perdono per questi motivi e via dicendo Allora facciamo una pausa musicale vi ricordiamo il numero di telefono 06 49 17 50 questo ovviamente è Radio Onda Rosso 87 9 e la trasmissione Entropia Massima E allora, ritorniamo in diretta eh, per parlare di queste cose decisamente inquietanti, ma purtroppo molto reali. Allora, però l'aspetto che volevo sottolineare in questo momento è questo, cioè che eh, intanto vi dovrei citare il libro, perché se qualcuno finalmente decide di leggere queste cose sarà interessante, eh, il titolo è Charles Moore, è il nome... Tomore quindi è l'oceano di plastica e il eh, sottotitolo dice la lotta per salvare il mare dai rifiuti della nostra civiltà è Feltrinelli serie bianca se qualcuno vuole comprarlo eh, il costo è 20 euro e si legge come un, una storia di viaggi insomma è molto semplice Però nell'ultimo capitolo c'è l'aspetto che mi ha preoccupato di più e sul quale volevo provare a fornire qualche elemento. Cioè il meccanismo che hanno cominciato a studiare è il seguente. Eh, I rifiuti di plastica assorbono le sostanze tossiche mentre galleggiano sulla superficie dell'acqua. Cioè questo è il eh, primo passaggio. Quindi ogni volta che c'è una zona di mare inquinata da un pesticida, le plastiche lo assorbono e lo tengono con sé e lo, lo fanno galleggiare. Quindi ritardano il suo deterioramento naturale, eccetera. <coughs> Però nello stesso tempo, mentre si degradano le plastiche, cioè i pezzettini di plastica, rilasciano le sostanze chimiche che le compongono. E quindi è un doppio meccanismo di inquinamento allora cosa hanno fatto questi ricercatori hanno a partire dal 2005 hanno fatto preso mh, un crostaceo piccolo piccolo no? che però viene considerato una specie di cavia di, di laboratorio uh, per fare questo tipo di operazioni e lo hanno uh, Inserito dentro un'acqua che conteneva campioni di sedimenti e hanno controllato quanto tempo questo piccolo animalino sopravviveva in presenza di questi sedimenti. E questi sedimenti, prima di metterli dentro l'acqua, quindi per fare questo esperimento, eh, sono stati selezionati. Quindi in pratica hanno cominciato con 100 sostanze inquinanti. Inclusi eh, i PCB, quindi i pesticidi e 15 metalli, quindi sono quei metalli di cui parliamo sempre, eccetera, eccetera, quindi piombo e via dicendo. Che è una gamma molto ampia, ma non completa, ovviamente, perché i prodotti chimici che stanno in circolazione sono quasi 100.000, quindi questo è un piccolo campione di, di... e dopodiché hanno questi sedimenti provenienti. <coughs> da varie zone di costa, quindi eh, hanno, sono stati messi a contatto con questo animalino e si è visto quanti giorni ci metteva a morire in presenza di questi sedimenti. Quindi quanto più presto moriva, quanto più il sedimento era pieno di sostanze tossiche. Non so se è chiaro. Quindi il discorso... è un po' complicato da capire nel senso che è un, però è un normale diciamo esperimento di laboratorio e hanno cominciato a vedere eh, il differente grado di inquinamento sia in superficie che nella base del, del fondo del mare di varie zone degli Stati Uniti quindi quelle più vicine a impianti che sversavano direttamente in mare e via dicendo quelle relativamente più pulite Quando a Monte c'era, diciamo sulla spiaggia o sulla costa, c'era una città che aveva adottato dei sistemi di controllo dell'uso delle, delle sostanze chimiche. E allora, quindi, eh, questo discorso comincia a essere basato in maniera abbastanza precisa. Probabilmente non si possono ancora trarre delle conclusioni quantitative e significative. Però si può cominciare a dire quale zona è più inquinata, quale meno inquinata e soprattutto quali sono le presenze di queste sostanze dopo un certo numero di anni e via dicendo. Allora, quando uno lo prende da questo punto di vista, loro hanno identificato addirittura le due grosse aziende che negli Stati Uniti negli ultimi 15 anni hanno prodotto queste sostanze e i nomi che vengono presentati sono la 3M, conosciamo anche noi, perché è una delle imprese, e la Dupont, che hanno cominciato a produrre queste sostanze negli anni 50, Quindi in sostanza è l'inizio del processo di chimizzazione della natura in generale e del processo di inquinamento da sostanze chimiche artificiali. Allora, dopo eh, una volta capito questo collegamento, quindi identificato, Eh, hanno fatto i collegamenti rispetto a quello che trovavano nel mare con quello che stava succedendo sulla terra. Perché per esempio la Dubon è stata costretta a interrompere la produzione del PFC, che è polifluoro, carbone, insomma quel tipo di sostanza, e perché era inquinante in maniera eccessiva e dannoso per la salute umana e soprattutto era cancerogeno allora a questo punto noi abbiamo in questo capitolo io non, non ve lo leggo tutto e non voglio fare il però per esempio eh, non il fenolo che è un additivo antiossidante ce n'è in quantità mostruosa attaccata ai residui di plastica e interno alla plastica che però c'ha un'azione che è difficile anche questa è ancora più complicata da spiegare comunque funziona come un estrogeno, cioè qualcosa connesso alle attività sessuali sia maschili che femminili. E quindi cioè è un falso estrogeno, è un falso eh, una falsa sostanza, un falso ormone eh, connesso alla fertilità. È falso che però crea delle, eh, degli effetti sulla, nella, Quindi per esempio può diminuire la fertilità maschile oppure eh, disturbare la fertilità femminile. Non so se è abbastanza chiaro il collegamento, se si sì, può po capire bene. Poi c'è un'altra sostanza che viene trovata regolarmente, cioè quelli che si chiamano ritardanti di fiamma. Cioè tutte le cose vengono spalmate su una parete, su un muro, su un tavolato di una barca e quando c'è il rischio che venga esposto a delle fiamme all'incendio. che è bromurato si chiama, cioè che è connesso al bromuro che è una sostanza ritardante. Quindi tutte le volte che noi abbiamo fatto, adottato questo tipo di vernice, che, è, che viene usato come una vernice, per garantirci dagli effetti del, diciamo, di un eventuale incendio o incidente, e contemporaneamente abbiamo immesso nell'ambiente delle sostanze chimiche che hanno quegli effetti che stavamo dicendo prima. E questa roba sta in acqua di mare, cioè non è contenibile in nessun modo perché non, non si riesce a fare nulla quando è in questa circolazione. L'altro punto importante è il cosiddetto cancro dei cetacei. Quindi sono tutti quelli balene, eh, quelli più o meno di quella portata, perché si trova regolarmente ormai il PCB che è un, eh, un pesticida. dentro i grassi perché ha la capacità di entrare a far parte dei grassi e condensarsi lì e allora queste sostanze chimiche in particolare sono quelle che vengono mangiate non solo dalla bestia di cui si sta parlando ma anche dalle persone che mangiano quella bestia cioè se uno prende un pesce che nella sua fascia di grasso ha delle PCB È come se mangiasse a tavola sul pane o nel piatto un po' di pesticida e soprattutto quando c'è l'accumulazione cioè persone o tribù che per esempio tu questi degli esquimesi, gli inuit che mangiano sistematicamente carne di cetaceo carne di foca carne di... C hanno dei meccanismi terribili di diffusione dei tumori perché hanno un'accumulazione nel loro tessuto adiposo, il tessuto grasso, che deriva dal fatto che hanno mangiato il grasso di tanti animali per un lungo periodo di tempo. e Infatti c'è un testo piuttosto diciamo, commovente, per capirci, eh, di un capo di, di, questi, di questa popolazione di eschimesi, il quale dice ci avete mandato tutte le sostanze peggiori e noi non sappiamo come fare perché tutto il nostro cibo, cioè tutta la nostra catena alimentare è piena dei residui di queste sostanze. Una seconda pausa musicale, eh, vi ricordo ancora il numero di telefono per chi volesse intervenire a 06 49 17 50, ovviamente Radio Onda Rossa, entropia massima C'è poi un pezzo che vi leggo perché è più semplice, nel senso um, sintetizzarlo è complicato. Nel 2007 uno studio della John Hopkins University sul sangue dei cordoni umbilicali di 300 neonati trovò tracce di eh, PFC in tutti i casi esaminati. Con l'intenzione di individuare la fonte di questa contaminazione umana così pervasiva, L'ente per l'ambiente degli Stati Uniti esaminò 116 prodotti di largo consumo nel 2009. Vennero ne trovate tracce rilevabili nanogrammi o parti per miliardo nei capi impermeabili, nelle tappezzerie, nei tessuti per la casa e nella moquette, nei prodotti per la pulizia della moquette e nella cera per pavimenti e nei prodotti per togliere la cera. nei sigillanti per piastrelle e tegolo e, ancora più interessanti, interessante, scusate, nei capi di abbigliamento medico in tessuto non tessuto. Cioè sono gli abiti che vengono usati in sala operatoria per evitare i contagi, eccetera, eccetera. Tutto tra virgolette. Alcuni solventi per unghie contengono composti per fluoro rurati, Secondo una notizia pubblicata nel 2007 su un sito specializzato, questo eh, acido è anche utilizzato nella produzione delle confezioni olio repellenti per caramelle, pizza, popcorn da microonde e centinaia di altri generi alimentari, incluso il burro e altri contenitori e involucri da fast food. È la versione chimica della carta cerata. La sua ubiquità sarebbe nascosta sotto il manto protettivo del segreto industriale. È stato utilizzato ampiamente dal settore manifatturiero elettronico sia come copertura per le schede dei circuiti elettrici, sia come inibitore di vapore durante la fabbricazione, eccetera eccetera. Cioè, come vedete, le date sono tutte piuttosto recenti, si tratta ancora di imprese di ricerche Eh, parziali no? cioè, non, che non coprono tutti i prodotti e via dicendo eh, però eh, questa è la situazione e quindi come avete capito questo inquinamento del mare non è semplicemente un, un fatto romantico no? cioè, è che è, noi stiamo disturbando in misura particolarmente pesante proprio gli equilibri tra le acque e i ruoli che, cosa che avevano un tempo e che oggi sono sostanzialmente stati sostituiti da questa canalizzazione di sostanze eh, che non, non sono assolutamente eh, utili, anzi sono tutte sistematicamente carcerogeneici oppure eh, possono danneggiare i feti durante la gravidanza. Quindi, e questa parte qui va sotto il nome, che è un fenomeno piuttosto pesante, che è recenti diciamo che è stato identificato in maniera molto eh, recente. Che si chiamano disturbatori endocrini. Quindi il sistema, tutto il sistema endocrino, tutte le glandole, no? Sono disturbati da questi prodotti chimici e artificiali, con gli effetti che dicevamo prima su tutti i meccanismi fondamentali dell'organismo umano. Una breve riflessione che mi viene spontanea. Attraverso l'acqua e l'aria, che sono gli elementi indispensabili alla vita, no? cominciare dalla nostra si diffondono ovvero noi come specie diffondiamo come specie, come sarebbe più esatto dire, come sistema di produzione diffondiamo tutti questi veleni che appunto avvelenando l'ambiente, avvelenando i corpi poi eh, avvelenano anche noi stessi, quindi è una sorta di tendenza a, al suicidio collettivo che al di là di quello che uno possa dire mi sembra che è un fatto o credere, è un fatto oggettivo no? quindi quando abbiamo imparato a conoscere quali sono i meccanismi di determinazione del cancro attraverso le vie aeree eh, con il particolato che sono quelle particelle che si diffondono attraverso l'aria, particelle chimiche particelle di, di molecole di metalli talmente piccole che possono essere eh, possono arrivare fino agli alveoli polmonari eh, e quindi lì determinano poi una entrando nelle cellule possono determinare cancro come si vede nelle zone intorno agli inceneritori come si sa eh, per quanto riguarda Taranto dove c'è questa mega acciaieria e tutti i posti dove appunto eh, La vita viene avvelenata, quindi gli animali, le piante, noi stessi, no? Quindi, attraverso proprio aria e acqua senza le quali non potremmo vivere, ci arriva la morte prodotta da questo sistema cioè. di produzione. Beh, e questo io spero che la reazione degli ascoltatori non sia stata, vabbè, ma allora noi che facciamo? Non beviamo più, non mangiamo più, no? E il problema è che bisognerebbe cominciare intanto a essere informati. cioè non possiamo più pensare di far finta di niente e dall'altra parte dobbiamo cominciare a avere un atteggiamento eh, molto critico, molto di presa di distanza da certi prodotti e da certi metodi di produzione. E certo quando uno arriva alla situazione dove hai citato l'ILVA ma sono 44 i siti come l'ILVA in Italia, no? O 74 i più pericolosi? Eh, Qui c'è tutto un discorso perché hanno cambiato la competenza, cioè l'hanno passato dalla competenza nazionale a quella regionale e viceversa. Quindi si è perso il controllo: prima erano 57, poi 44. però a prescindere da queste cose, io ho tutte le liste. Ma magari vuoi. fossero solo 44, questi ecco, sono i più quelli, tremendi. Questi sono quelli, questo numero qua perché l'Organizzazione Mondiale del Consiglio Superiore della di Sanità. Parla di 150 posti eh, di questa portata. No? E comunque, questa è la situazione e non possiamo affrontare questi problemi eh, dopo dieci anni che non è stata fatta nessuna modifica nella struttura produttiva e nessuna bonifica nel, nella zona. Perché è chiaro che il problema in quel momento lì non è più trattabile. E noi dobbiamo cominciare invece a incidere sui processi industriali a monte, Cioè, quando si decidono le tecnologie e quindi avere un, un controllo molto più puntuale, molto più serio, fatto nel momento in cui si... Io, io, io guarda, l'altro giorno, può sembrare una cosa buffa, ho preso un treno, eh, freccia rossa, per andare a Torino a un convegno e ci hanno distribuito delle bustine con il fazzolettino per pulirsi la faccia eccetera, il fazzolettino quello profumato c'è una lista di 12 sostanze chimiche elencate per un fazzolettino cioè se ci mettevano un po' d'acqua l'effetto era lo stesso no, deve essere profumato dare sensazioni mistiche chi lo sa, eh, però ci si mettono eh, ci si mette questo quantitativo di prodotti chimici cioè eh, il problema della vendita e della concorrenza con altri prodotti e via dicendo è diventato spasmodico cioè completamente fuori controllo e non c'è nessuna autolimitazione a livello della produzione del numero di sostanze che vengono usate allora eh, io vorrei concludere con l'altro testo che vi vorrei citare perché è particolarmente raro nel senso è un intero volume che raccoglie una serie di articoli Che però eh, fa una, ha preso un approccio estremamente interessante, cioè ha considerato una serie notevole di prodotti, prodotti alimentari sostanzialmente, e per ognuno di questi ha ricostruito, la, la, ha introdotto a, la, a monte, c'è qualcosa? Eh? Allora, aspetta, posso un attimo rispondere? Sì, abbiamo un, in un intervento, un commento, pronto? Ciao, non vorrei interrompere Alberto, se vuoi finire il discorso in senso compiuto non c'è problema, eh. rimango in, in linea? Sì, sì, sei in onda. Ah, ok, perfetto, no, non volevo interrompere. No, stavo, come dire, volevo intervenire soltanto per una cosa che non, come dire, non, non, non deve sembrare una polemica sterile, ecco. Eh, io sinceramente sono un pochino stufo sono stanco eh, di, come dire, di, di, di pensare che a noi stessi come a gente che non è informata o disinformata ora io ringrazio Alberto che è sempre prezioso non solo in questa trasmissione ma anche in quelle relative all'economia e così via perché non fa altro a mio parere ribadire certi argomenti e a farli presenti così come quando c'era lo speciale economia su Onda Rossa prima che il compagno E morisse, mi pare che si chiamasse Maurizio adesso non lo ricordo più sì Maurizio, eh, sì Maurizio che anche lui insomma ribadiva eh, sempre e eh, continuamente su informazioni che noi di cui noi, compagni insomma noi che dovremmo avere la sensibilità e che siamo in Italia qualche milione non, come dire, non possiamo ipo ipo ipo ipocritamente vabbè insomma avete capito dire ah li ignoravo non sapevo come fare e così via il fatto è che li sappiamo benissimo solo che però cioè dobbiamo avere la, la forza anche di cominciare a, a prenderci metaforicamente a calci nel culo per eh, darci una mossa e cominciare a dire ok, allora il compagno deve agire deve deve agire così rifiutare il sistema bancario rifiutare di nutrirsi in una certa maniera rifiutarsi di utilizzare le automobili rifiutarsi rifiutarsi perché oggi come oggi noi più che altro dobbiamo fa fare, dei, fare dei rifiuti Più che delle scelte, perché tanto come dire, ormai eh, il superfluo è quello che ci inonda, l'essenziale più o meno sembra che riusciamo a procurarcelo, allora dobbiamo cominciare a definire in maniera obbligatoria per noi, perché altrimenti, come dire, se non ci diamo delle regole non ne usciamo più, e penso non soltanto ai compagni, ma anche ai compagni anarchici, insomma. che siamo qualche milione in Italia cioè non, non penso che siamo veramente quattro gatti a cominciare a opporre un rifiuto e andare in, come dire, in maniera operativa a utilizzare anche in maniera migliore tutte quelle informazioni che Alberto e non solo Alberto ma ovviamente le informazioni di entropia massima sono preziose in senso generale ci vengono date da anni insomma facciamo la finita facciamo la finita di essere ipocriti cominciamo a darci delle direttive in maniera proprio definita e basta, insomma. Ok? Scusate per lo sfogo, ma non ce la facevo più. Ciao, Vabbè. grazie. Eh, Ciao. Grazie dell'intervento, però mi permetto una precisazione. Il rifiuto puro e semplice è estremamente importante e utile sarebbe, come dire, una disciplina non, giusta, no? Il problema è che noi forse dovremmo anche avere un atteggiamento di controllo della, quello che sta avvenendo cioè la mia preoccupazione è che noi abbiamo fatto per decenni dal povero Carlo a, a venire avanti un'analisi approfondita del sistema capitalistico e dei meccanismi che lo compongono e abbiamo capito il ruolo del capitale il ruolo dei salari lo sfruttamento, tutto bene il problema è che non abbiamo un'analisi an analoga a partire dai, sulle mutazioni del sistema capitalistico a partire dagli anni 50 cioè quando ha cominciato a chimizzare l'ambiente, la natura la carne degli esseri umani che è un meccanismo di sfruttamento analogo a quello che è avvenuto nei 250 anni prima davanti alle macchine davanti a, diciamo con gli schiavi nella terra eccetera eccetera però noi abbiamo saltato un passaggio cioè il sistema ha cominciato a sfruttare e a danneggiare con delle tecniche completamente diverse contro le quali noi non abbiamo elaborato delle analisi degli strumenti di analisi e allora io mi domando se oltre a rifiutarsi, perché il rifiuto fa sempre bene, chiarisci i termini eccetera, non ho dubbi il problema è A livello di un, una persona che sta in fabbrica e produce questo tipo di oggetti, questo tipo di prodotti, che adotta queste tecniche di chimizzazione, eh, dovrebbe mettere nel contratto di lavoro che questa roba non si può fare. scusa sto sì. un po' no, no, è eh, sottolineando che si pone il problema della di una gigantesca no. riconversione industriale cioè, ed ecologica eh, ho capito ma che è no, ma, parte, deve, deve ma che dovrebbe essere parte. essere parte integrante della nostra analisi politica non è una cosa eh, sovrapposta o secondaria non so no, se no, perché bisognerebbe scendere nel concreto fin da subito esatto, certo. Non... esatto. adesso purtroppo siamo già andati oltre i termini della trasmissione quindi bene, lo gettiamo come solo una battuta per quest'ultimo tema... pezzo un sì, ultimo sì, pezzo? Sì, dai. Questo è l'altro libro che ha fatto un lavoro eccezionalmente interessante. cioè Per ogni prodotto, singolo prodotto, quindi una bistecca o un bicchiere di latte, ha calcolato l'ammontare di acqua che serviva per arrivare a quel bicchiere di latte. Allora, alcuni di questi prodotti eh, sono stati analizzati anche già da tempo. Io ho una serie di articoli su questo argomento. Questo lavoro però è sistematico e ha messo in mezzo anche la FAO, eccetera, eccetera. E vengono fuori delle cose terribili, cioè molto importanti. Per cui, eh, quando parliamo di orzo e ci vogliono 1425 litri di acqua ogni chilogrammo, noi dobbiamo sapere se lo possiamo coltivare, dove lo possiamo coltivare, E perché lo dobbiamo rifiutare oppure se è la, è la pianta giusta in certe zone? Ah, e poi senza... non so se cioè, sì, sì, sì. Eh, vorrei, vorrei dire che no, non è più solo un problema di alimentazione: cioè è buono, eh, si scuoce eh, è saporito col burro, no? E, il problema è sapere a monte che cosa comporta sull'equilibrio idrico complessivo e quello diciamo degli, degli animali, incluso gli esseri umani. Sì, mi fai venire in mente, solo un brevissimo accenno, a quel documento molto importante che esce ogni quattro anni dai centri pensanti statunitensi, agenzie CIA e non so chi altro, eh, la prospettiva è fino al 2030, in cui prevede appunto un'enorme crescita di conflitti a causa della scarsità di acqua eh certo. e individua in questo... correttamente che la crescita dei consumi di carne a livello mondiale Perché l'aumento la, eh, delle radicello provocherà un aumento di esigenze, insomma, di acqua enorme. E se vuoi di... la cifra, ecco, eh, inquinamenti la, scarsità la carne sprechi. di agnello richiede 10.400 litri al chilo. So, 10.400, avete un'idea insomma di quanti sono 10.400? Ecco, e di quanto avere... pesa un vitello? Ecco. è chiaro? Questo è al chilo, no? sono, sono litri e chili. E la carne di pollo è 4.300, la carne di manzo è 15.400. A questo punto noi dovremmo cominciare a guardare con occhio eh, diverso una braciola di, di agnello e una braciola di maiale o di manzo, perché dietro può avere un carico idrico non accettabile. ma ricordiamo anche i mega impianti quanta acqua serve esatto, per, esatto. per il raffreddamento no? Tutto, tutte queste cose sono però vengono trascurate non so se io ci tenevo a parlarne in radio perché eh, non abbiamo questa percezione nel senso che noi sappiamo che la carne cioè, però lo sappiamo genericamente qua invece c'è la documentazione e può significare un passo avanti nella presa di coscienza grazie Grazie a te Alberto per questi preziosi spunti, riflessioni, informazioni, indicazioni effettivamente non credo che qui dalla radio facciamo soltanto denunce e informazioni è anche un invito pressante a lottare contro questa deriva eh, che uccide una deriva assassina senza esagerazione Onda rossa, entropia massima di lunedì 6 maggio 2013, un saluto a tutte e a tutti e appuntamento la settimana prossima con le civiltà gilaniche.